Orizonturi roșii Pista 40 Asta-i, a Elena. Eu știam câteva cuvinte rusești, dar cunoștințele mele de limbă rusă erau aproape egale cu zero, așa cum erau și ale Elenei și n-am putut înțelege nimic. Nici nu am putut identifica cele două voci foarte joase ca fiind ale soților Luchian. Doi ofițerii legale KGB și unul din ei chiar aici, în această clădire iar deasupra biroului meu. Furia lui Ceaușescu s-a deslănțuit pentru multă vreme, între timp Elena punând paie pe foc, pornind și oprind casetofonul de câteva ori. Lucian și soția lui sunt un cuplu sovietic ilegal, infiltrați în România, în timpul tulburărilor din perioada 1944-1945. A declarat Ceaușescu o oră mai târziu, dispariția bâlbâielii sale fiind un semn sigur că și-a recâștigat stăpânirea de sine. El a spus că amândoi erau sovietici, de descendență română, și de acolo provenea limba lor românească impecabilă. KGB-ul i-a prezentat ca cetățeni români, născuți la Tighina, i-a înarmat cu certificate de naștere false, care nu puteau fi verificate, deoarece Tighina era acum în Uniunea Sovietică și au creat chiar morminte false pentru părinților aici, în București. Nu pe nicio îndoială. Conversația în rusă era o dovadă pozitivă. Soții lui Chian nu trebuie arestați, ei trebuie neutralizați în alt mod. Până ce se ajunge la o decizie finală, trebuie ținuți sub o supraveghere riguroasă. Când am plecat cu postelnicul, Elena era încă așezată în același scaun, mâinile ei manipulând casetofonul. La biroul lui, Manea răsfoia ocupat hârtiile sale, indiferent la tot ce se petrecea în jurul nostru. A remarcat numai cu vocea sa plată și monotonă. Tovarășul va rupe un alt decret. Neutralizarea postului de radio Europa Liberă Eram în drum spre biroul meu când radiotelefonul din mașină a comunicat. 62 să se prezinte imediat la 01. Repet, 62 să se prezinte la 01. 62 este în drum spre 01, am răspuns eu. Când am ajuns la biroul lui Ceaușescu, Mana era afară, așteptându-mă. Un nou ciclon bântuie pe aici, cu Coman, cu și Pleșiță în atenția furtunii, iar tovarășa Elena suflă în foale. Este ceva despre Radio Europa Liberă din buletinul nostru. Sper că nu va dura prea mult. Am bilete la operetă pentru diseară, Manon de Masne, șefule. Eu nu vreau să-mi stric seara asta, cum Manon și a stricat viața. Manon era opera favorită a lui Mana. El se considera un fel de manon. ilosindu-și viața cu un curtezan numit Ceaușescu. M-am așteptat la o izbucnire în legătură cu buletinul acelei zile despre raportul postului de radio Europa Liberă privitor la noile atacuri extrem de violente împotriva cultului personalității lui Ceaușescu. Când am intrat, Ceaușescu stătea la biroul său cu Elena așezată în spatele lui. Era întoiul dictării unor ordine, un semn că se găsea deja în procesul de calmare. Coma, postelnicul și Pleșiță, scribăleau asidu în carnetele lor. Ceaușescu a continuat să vorbească, fără ca măcar să se obosească să se uite spre mine. El a spus că nu mai vrea să audă numele de Radio Europa Liberă, pronunțat în biroul său. El trebuie înlocuit, cu un nume codificat, ceva asemănător cu Iachiti Iac sau chiar mai bine cutia cu minciuni. O unitate specială a securității trebuie să fie creată și însărcinată cu nimic altceva decât cutia cu minciuni. Sarcina principală a unității era să identifice pe fiecare ascultător al cutiei cu minciuni. Miliția și informatorii confidențiali ai securității vor fi implicați în această operațiune. O cenzură totală a corespondenței spre vest cu confiscarea a tot ce se adresează către sau este legat de cutia cu minciuni. DGTO trebuie să raporteze imediat pe toți cei identificați de microfoanele sale, de intercepțiile telefonice și de cenzura corespondenței, ca fiind ascultători ai emisiunilor cutiei cu minciuni. Astăzi, cutia cu minciuni ars ca o traba. Dar ziua în care emisiunile ei nu numai că vor ataca partidul și activiștii guvernamentali, dar pur și simplu vor apela la ei, încercând să-i întoarcă pe după deget și să-i ademenească pe partea cealaltă, aceea va fi ziua când va deveni o treabă mortală. Și noi trebuie să fim pregătiți. Trebuie să reconstruim centrul nostru de bruiași, a spus Ceaușescu, adresându-mi se în sfârșit. Centrul de bruiaj românesc a fost demontat cu câțiva ani în urmă și clădirea lui a fost dată școlidie. Echipamentul de bruiaj demontat, în cea mai mare parte furnizat de Uniunea Sovietică, în anii 50 a fost păstrat, gata de a fi oricând folosit din nou. El era ținut împreună cu niște transmisătoare de bruiași sovietice mai noi și mai puternice, primite de la Moscova de-a lungul anilor. Ceaușescu a dat ordin ca centrul de bruiași să fie în stare de funcționare în termen de șase luni. Bucureștiul și zonele cu populație etnică germană și maghiară trebuie bruiate cu maximă intensitate. Dacă este nevoie de mai mult echipament, acesta va fi importat imediat. După câteva minute și alte câteva ordine, Ceaușescu și-a ridicat mâinile, se analizând că a terminat. Tu stai aici, Pacepa!" a adăugat el. Ceaușescu s-a sculat din scaunul său, a ieșit din spatele biroului și a început să se plimbe prin cameră, cu ochii îndreptați în jos și urmărindu-și picioarele, brațele lungi, mișcându-se rigide pe lângă corp. Elena l-a urmat din spate, legănându-se ca să țină pasul cu el. Ceaușescu mi-a făcut semn să-l urmez. Pășeam acum într-o procesiune tăcută, care m-a făcut să mă gândesc la marșul spre spânzurătoare din Sinfonia Fantastică de Berlioz Ceaușescu a rupt în cele din urmă tăcerea cu o voce exagerat de moale Eu aș neutraliza cutia cu minciuni, mai degrabă din interior decât să o de aici Bruiajul va trezi doar mai mult interes pentru ea Vreau să mă scap de Bernard, a continuat el, vocea devenindu-i și mai joasă Noel Bernard era directorul departamentului românesc de la Radio Europa Liberă lui Ceaușescu o era teamă că Bernard va schimba tactica postului Europa Liberă de a discredita numai conducerea de vârf a României și o va înlocui cu una îndreptată mai mult spre sucirea capului unor importanți funcționari pentru a-i face să fugă în vest. Ceaușescu detestă gândul despre orice fel de dezertori, iar ideea unora de nivel înalt este un coșmar pentru el. Și Georgescu Nicule a adăugat Elena cu voce tare, Bernard era lui Ceaușescu. Georgescu era cel al elenei. I-am reamintit lui Ceaușescu că el personal l-a însărcinat pe Lucian cu mânuirea problemei Georgescu și că Lucian părea a fi optimist în legătură cu obținerea în curând a unor rezultate. Lucian este mort. Dieul trebuie să-l preia pe Georgescu și să termine cu el, a spus Ceaușescu chiar și mai moale. Când am plecat, dispoziția lui Ceaușescu încă mai era neagră dar el se calmase până la punctul de a ști numai ce voia. Pregătirea vizitei la Londra Întors la biroul meu, am încercat să intru normal, cu rutina obișnuită de conducere, a serviciului de informare externă, care era în permanentă creștere, devenind tot mai implicată în aproape orice, de la spionaj, influență, dezinformare și trafic de arme, droguri și persoane, până la monitorizarea zilnică a microfoanelor ascunse în birourile și casele fiecărui conducător român. Instituțiile civile tradiționale de guvernământ s-au dovedit a fi incapabile de a salva țara de la un dezastru economic și Ceaușescu credea că întreaga țară trebuia condusă ca o operațiune Orizontul, hrănit de decepție. Era deja întuneric când a sunat telefonul S. În București, zilele de aprilie sunt încă scurte. Vorbește general Pacepa. Aici e sclavul dumitale, șefule, cum e vremea pe acolo? Calmul de după furtună, profesore. Și aici. Tovarășa Elena a plecat nu de mult și când a deschis ușa, se putea simți înăbușala în dinăuntru. Și avea un casetofon sub braț, dar nu arăta ca și cum s-ar duce la dans. Acum și tovarășul este gata de plecare. Știi ce urmează? Constantin Manea merge să vadă Manon. El are bilete la operă pentru de seară. Și tu, șefule, vei merge să-l vezi pe tovarășul, la reședința sa." O, nu!" O, da!" Pronosticul lui Manea este vremea, rea, dar fără alte furtuni cu tunete. Ceaușescu se plimba cu pași repezi prin grădina sa enormă, luminată numai de pitici. ce nou?" a întrebat convențional când am intrat în pas cu el." Dar a continuat scurt, fără să aștepte ca eu să-i răspund. Am primit vreun răspuns de la Rolls-Royce? Da, tovarășe! Există unul afirmativ, direct de la Kite, am raportat. Sir Kenneth Kite era președintele de la Rolls-Royce. El căzuse recent de acord ca Ceaușescu să viziteze uzina de motoare pentru avioane Rolls-Royce în timpul vizitei sale oficiale din iunie în Anglia, pe care o pregăteam. Asta e excelent! Excelent! Iuromul nostru s-a prăbușit din cauza motorului și de la BAC a continuat el, referindu-se acum la British Aerospace, o corporație creată în 1976 după naționalizarea și contopirea lui British Aircraft Corporation, Hawker, Siddeley și Scottish Aviation. Da, tovarășe, foarte bine! În timpul vizitei vreau să semnez contractul pentru producerea atât a avioanelor cât și a motoarelor lor. Ceaușescu a decis să import licența și echipamentul pentru producerea avionului comercial de pasageri, BAC-111, de la British Aerospace. Ceaușescu a schimbat brusc subiectul. Ceva vești de la Dobreanu? Mihai Dobranu era ginerele lui Ion Marcu, un colonel cu adânca acoperire, lucrând ca șef al Agenției Comerciale Românești din Teheran. Marcu a jucat rolul cel mai important în recrutarea fratelui șahului Iranului și a devenit ofițerul răspunzător de caz în Teheran, responsabil cu tot ce era legat de el, inclusiv 10% din plățile făcute lui cu bani lichizi. În urmă cu un an, Marcu a fugit din țară cu nevastă sa, fica, ginerele, cuplului ultim, dându-i se permisiunea de a petrece o scurtă vacanță la Teheran, și această dezertare a provocat cea mai teribilă izbucnire de mânie la care am fost brodată martor. După câteva luni, Dieul a localizat întreaga familie în Canada, unde Marcu primise azil politic. În conformitate cu Popovici, agentul Die, care i-a dat de urmă ginerelui lui Marcu, i s-a făcut dor de casă de părinții săi din România. Imediat aușescu a dat ordin ca el să fie ademenit afară din Canada, și a dus la București, ceea ce dieul a reușit recent să facă. Da, tovarășe, nu este acum în București." A zis ceva?" El este interogat despre Marcu, excrocul murdar. Cerei fratelui șahului ca Savac să-l înlăture din drumul nostru." Spune-i că e o cerere personală din partea mea." Înțeles?" Savac era serviciul de inteligență infam al șahului. Da, tovarășe, când este vizita mea la Pekin? La începutul lui Mai. Dacă e așa, atunci pot să-l rog eu. Aranjează o oprire la Teheran, în drumul meu spre Peking. Şahul și fratele lui să mă aștepte la aeroport. Am să obțin scalpul lui Marcu. Înțeles? Da, tovarășe." Forțează-i mâna lui Dobreanu să-și ademenească soția și copilul aici. Apoi, toți trebuie să clape în pușcărie. Când a trecut pe lângă banca din fața casei cu două etaje, construită pentru mama lui... Ceaușescu a spus în mod automat, «Bună seara!» Dar tot nu putea să creadă că femeia octogenară, purtând un șal negru, strâns înfășurat în jurul umerilor ei și un batic negru legat sub bărbie, nu va mai fi niciodată acolo pe bancă, așteptându-l. După încă câțiva pași, Ceaușescu s-a oprit, a prins unul din nasturii mei și a început să-l sucească. «Foarte, foarte ușor!» a spus. Vreau să-l pun pe radul Bernat în birou Dar nu am avut niciodată un radu portativ, tovarășe Să facem unul Când am trecut pe lângă intrare, Elena era pe treptele de marmură Căutându-l pe Ceaușescu Trăindu-se în papucii de casă, a încercat să țină pasul cu noi Trebuie să ne scăpăm de Georgescu, Nicule A pufăit ea Te implor Cei destul, e destul Âhă. Și goma și tănase Ei ne urăsc pe noi, Nicule să cinăm acum și apoi să vedem un cogeac Ora 10 mi-a aruncat el peste umăr pe când pleca mână-n mână cu Elena Ciclul începe din nou Ceaușescu purtând puloverul său preferat alb pe gât A sosit la cinematograf la ora 10 fix și a început să se plimbe prin cameră așteptând-o pe Elena Când a sosit era îmbrăcată cu halatul lung de catifea gri încheiat numai pe jumătate Kellnerul a alergat cu vinul galben moldovenesc ținut la temperatura camerei și cu sticla desfăcută de șampanie cordon ruși pentru Elena. La sfârșitul filmului, luminile crude cădeau pe locul unde Elena dormea zgomotos, capul ei cuibărit pe spătarul de catifea gri al fotolului și gura deschisă, emițând un șuierat ușor și regulat. Ceaușescu a vorit paharul de vin, a aruncat o privire la Elena care dormea și a plecat cu pas rapid făcându-mi semn să-l urmez. Odată ajunși în biroul său particular, a dat drumul casetofonului, făcându-l tare. Va trebui să plece în Germania și forțează-i mâna să obțină focărul pentru noi. Urșii noștri nu se obțin pe gratis. Bertolt Baits, administratorul general al faimosului concern Krupp, și făcând parte din bordul de directori, era un avid vânător și o cunoștință apropiată a primului ministru și a lui Luchian. După numeroasele sale călătorii de vânătoare în România, Baits ducea cu el în Germania de vest, superbe trofee din blană de urs, dar lăsa pentru Ceaușescu și Maurer puști scumpe crup fabricate la comandă. De asemenea, ai să-i forțezi și mâna lui Vișnevski. Hans-Jurgen Vișnevski avea titlul de ministru al cancelariei și era omul numărul doi în cabinetul lui Helmut Schmidt. În ultimii câțiva ani l-am întâlnit de câteva ori, ca să-i mesaje personale de la Ceaușescu pentru Schmit, cerând tehnologie interzisă spre a ajuta România de a-și păstra independența de Moscova. O natură deschisă și caracter impecabil, Vișnevski a luptat cu încăpățânare contra acordării lui Ceaușescu a accesului la tehnologia aeronautică militară a Germaniei de vest. Tot așa era situația cu Baits care, în ciuda promisiunilor vagi făcute de Lucian și mine, în timpul prânzurilor și cinelor prietenești, de la vilele executive ale lui grup, nu voia să-și riște prestigiul pentru Ceaușescu. Și nu uita de vinbag însuși. Asta însemna Billy Brand. Presează-l să vin aici, înainte de vizita mea la Londra. Am să-i forțez mâna. În timp ce Ceaușescu vorbea, ușa grea de la biroul său s-a deschis, trântită de perete, și Elena a intrat înăuntru, cu ochii umflați, părul zburit, halatul deschis, în mod evident, abia plecată de la cinematograf. Încearcă să pleci mâine la bun pacepa. Asta e ce avem mai întâi de făcut, mi-a spus Ceaușescu în timp ce era tras de acolo de către Elena. Încă o petrecere. Când în sfârșit am plecat, era trecut de miezul nopții. La casa de oaspețe a partidului, i-am ordonat șoferului. I-am promis lui Burtică că nu voi lipsi de la cină. El sărbătorea numirea sa în funcția de ministru de comerț exterior. Când am ajuns acolo, nimeni nu mai simțea nicio durere. Poate cineva să spună câte feluri diferite de mâncare am avut în seara aceasta? Am auzit vocea lui Cornel Burtică, în timp ce ocupam scaunul care a fost rezervat pentru mine. Cel puțin zece, am olfăit Ștefan Andrei cu gura plină. E un mare gunoi, a continuat Burtică. De ce? Doar am văzut cel puțin încă alte zece, așteptând în bucătărie. Vă vorbesc despre altceva. Puteți crede una ca asta, tovarăși. Noi încă mai avem restaurante de clasa întâi pentru turiști, care au numai patru sau cinci feluri de mâncare. ăsta e gunoiul. Ce dezastru pentru relațiile noastre externe, a completat Andrei. Și le-am spus câtorva din oamenii mei să colecteze meniurile de la restaurantele turistice pe care le avem în București. Iar când tovarășul s-a întors din Statele Unite, mi am raportat întregul gunoi. Documentat și știți ce a făcut el? I-a arestat pe șefii de restaurante, a ghicit ministrul apărării naționale Ion Coman. De ce să-i aresteze? Doar sunt toți, ori cu funcții politice, ori proprii noștri ofițeri, a spus ministrul de internet Teodor Coman, luându-le apărarea. Tovarășul a dovedit încă o dată că este fără egal. Chiar acolo pe loc a ordonat ca un decret prezidențial să fie întocmit, obligând fiecare restaurant turistic de a avea un număr de bucate în meniul lui. Am propus 35 pentru restaurantele de lux, 25 pentru celelalte. Minunat cum reușesc să fac acest lucru, a întrebat Ion în Coman. Este ideea tovarășului, conserve, alimente conservate. Fiecare restaurant trebuie să aibă câteva mii de cutii în stoc, cu felurile de mâncare menționate în meniu. Dacă cineva vrea gulaș, tu doar deschizi conserva de gulaș și îl servești. Dacă altcineva vrea cârnați și fasole, deschizi o altă cutie. Porc cu valză murată, acolo e. Și calitatea este întotdeauna aceeași. Tovarășul ar putea cu ușurință să facă un milion în vest, cu ideile pe care le are. Nu e scump pentru un restaurant să servească mâncăruri din conserve? A îndrăznit Todor Coman să întreb. E o chestiune de prestigiu național, nu de bani, a intervenit Andrei. Toate restaurantele noastre funcționează în deficit, tovarăși. Tot ce trebuie să facem este să dublăm subsidiul și putem avea 35 de feluri de mâncare în meniu. Banii nu sunt o problemă, turiștii sunt. Nu există nimic care să facă o propagandă mai bună României comuniste decât un turist fericit. Discuțiile au continuat dezlânate. Oamenii de acest nivel nu sunt obișnuiți să asculte la alții. Ei vor numai să-și aducă propria lor contribuție la adulația lui Ceaușescu. Totdeauna există cineva în jur care să spună mâine tovarășului ce s-a vorbit azi. Și asta-i fără a socotii microfoanele. Săracul tovarăș, de parcă Washingtonul și Casa Albă nu erau de ajuns. Acum trebuie să plece la Londra și să doarmă în Palatul Regal cu Regina. Uitându-se la el de parcă ar fi un verișor de la țară, a spus Ion Coman neinspirat. Burtică s-a încordat. Ce crezi că suntem noi Coman, troglodiți? Poporul român a fost capabil să-i dea tovarășului în 20 de ani, ceea ce Imperiul Britanic i-a dat dinastiei sale regale într-un mileniu. Câte birouri are regina? Unul Coman. Tovarășul nostru are trei și unul este fostul palat regal. Câte reședințe oficiale are regina? Trei. asta e tot ce are. Tovarășul are cinci comand, cinci. Și asta fără a s și de case speciale de oaspeți, construite pentru el în fiecare din județele noastre și ținute numai pentru când merge acolo în vizită sau la o partidă de vânătoare." Și douăzeci de apartamente prezidențiale în ambasadele noastre," a intervenit Andrei Zgomotos. Nimeni altul nu-și pune piciorul în ele. Ele sunt numai pentru tovarășul." Câte avioane personale crezi că are Regina? A continuat butică. Două coman. asta e tot ce are ea. Tovarășul are nouă și trei helicoptere. Și nu uitați, unul este un Boeing 707, iar doi sunt giganții aceia, în 62. Toate cu apartamente prezidențiale, saloane și birouri. Câte trenuri personale are Regina? Unul coman, Numai unul și încă unul vechi. Tovarășul are trei. Nu trei vagoane, trei trenuri întregi și toate ultramoderne Câte ambulanțe are regina? Două coman, numai două, eu știu asta Tovarășul are patru, toate făcute la comandă în America și Germania de Vest Câte spitale ale ei personale are regina coman? Niciunul, atâtea are Tovarășul are unul pentru el personal Și doctori care îl tratează numai pe el și familia sa și asta fără a socoti noul centru administrativ," a adăugat ministrul de interne cu mândrie, în timp ce își umplea un pahar cu scoci, golindu-l dintr-o înghițitură. Ai dreptate, Coman," a aprobat burtică. Crezi că regina poate să demoleze centrul Londrei pentru a-și construi palate pentru sine și pentru guvernul ei? Dar noi putem, tovarăși, și-o vom face." Și îl vom numi centrul administrativ Nicolae Ceaușescu." Plec la Londra cu tovarășul." A spus Andrei. Mi-a spus asta recent. El a zis că noi toți vom sta la Buckingham Palace. E adevărat, pacepa? Adevărat. Mor de nerăbdare să mă văd acolo, unde regina Victoria a domnit aproape 65 de ani. Ca ministru de externe, trebuie să am unul din cele mai bune apartamente din palat. Ar de nerăbdare să mă piși pe pereții săi imperiali și pe mobila regelui George al iv -lea. Trebuie să fie mult mai bine decât la Blair House, ne-a orbit Andrei cu cunoștințele sale eclectice de istorie. Animația conversației a crescut în raport direct cu sticlele golite, întorcându-se pentru a atinge cele mai neașteptate subiecte. Petrecerea a ajuns în cele din urmă, la obișnuitul său sfârșit, cu cei doi comani bine afumați, Andrei nestabil pe picioare și burtica amețit, dar îndeplin control. Ca de obicei, apartamentul meu era întunecat. Numai Fedot Lili, cu fața sa zbârcită de țăran, ușor luminată, era atras, așteptându-mă pe mine. Ochii săi mari, calzi, prietenoși și mereu cercetători, se uitau drept la mine. Pe masa mare de lângă Fedot, am găsit o invitație tipărită la închiderea spectacolului Danei. Scumpul meu tată era completat pe rândul cu numele, deschisul feminin, dar ferm, al Danei.